Calendar ortodox, 15 aprilie. Ce sfinți sunt sărbătoriți azi? Pe 15 aprilie, Biserica Ortodoxă îi pomenește pe Sfinții Apostolii Aristarh, put și trofim din rândul celor șaptezeci. Acești ucenici minunați ai Mântuitorului au purtat cu vrednicie crucea propovăduirii, devenind vase alese prin care un har dumnezeiesc neprețuit s-a revărsat peste neamuri. În acest context duhovnicesc, Pomenirea lor ne cheamă neîncetat la o viață curată și la mărturisirea neînfricată a dreptei credințe apostolice. Sfinții zilei, 15 aprilie, Sfinții apostolii Aristar H, put și trofim, lucrători statornici în via Domnului. Așa cum găsim scris în viețile Sfinților pe luna aprilie, acești trei bărbați credincioși au lăsat toate cele pământești pentru a urma chemării negrăite a lui Hristos. Sfântul Aristar H, rânduit episcop al cetății Apamea din Siria, S-a dovedit a fi un păstor neobosit, arătând tărie dumnezeiască în fața prigoanelor vremii. Apostolul neamurilor, Pavel, îl amintește adesea cu multă dragoste în epistolele sale către Coloseni și Filimon, subliniind legătura lor duhovnicească profundă și neclintită. În tulburarea stârnită în cetatea Efesului, curajosul Aristarhaș a fost arestat de mulțimea mânioasă împreună cu Gaius, împărtășind primejdiile alături de Marele Pavel. Răbdarea sa statornică în lanțuri este o icoană a pazei minții și a încrederii în purtarea de grijă a Domnului. Găsim menționat acest ales apostol chiar prin cuvintele dascălului său, drept cel întemnițat împreună cu mine, precum și împreună lucrător la taina mântuirii. Citind orice relatare dintr-un calendar ortodox 15 aprilie, descoperim că Gertfasa nu a fost în zadar, ci a rodit în sutit în inimile primilor creștini. Pilda de slujire și martiriul ucenicilor Luminat de aceeași credință lucrătoare, Sfântul Put provenea din cetatea istorică a Romei. Casa lui, primitoare și pașnică, a devenit un liman liniștit pentru corifeii apostolilor, transformându-se cu timpul într-un adevărat locaj de închinare, cunoscut de primii creștini sub numele de Biserica Păstorilor. Aici se înălța neîntrerupt o rugăciune neîncetată, iar credincioșii primeau întărire în vremuri de restriște și cumplită persecuție. Această lucrare pilduitoare ne arată cum propria noastră casă poate deveni o biserică mică, sfințită prin fapte bune. Cel de-al treilea fericit propovăduitor pomenit din soborul celor șaptezeci, Sfântul Trofim, își avea o bârșie în părțile Asiei, fiind un însoțitor nedespărțit al Sfântului Pavel în călătoriile sale pline de primejdii. Căutând mângâiere în Sfinții zilei 15 aprilie, înțelegem că slăbiciunea trupească nu împiedică lucrarea sfințitoare. Deși a fost lăsat bolnav în cetatea Miletului, el a continuat să mărturisească dreapta credință cu neclintită tărie și nădejde în vindecarea adusă de Hristos. Pilda lor de gert s-a desăvârșit la Roma, sub domnia tiranului Nero. Aici, sfinții apostoli Aristarhaș, Puți și Trofim au primit cu luna mucenicei prin tăierea capului, suferind moarte trupească împreună cu învățătorul lor. Sângele lor nevinovat a sfințit pământul, devenind o sămânță roditoare pentru dreapta credință. Prin sfârșitul lor martiric, ei ne învață clar că dragostea pentru Mântuitorul este și va rămâne purura mai presus de însă și viața aceasta trecătoare de pe pământ. Alți sfinți pomeniți astăzi, Mucenicul Crescent, Mucenițele Vasilisa și Anastasia, Ierarhul Leonid, Mucenicii Teodor și pafsolirc. Sfântul Mucenic Crescent cel din Mira Lichiei, acest vrednic mărturisitor a ales să nu se supună legilor păgâne preferând să-și păstreze cugetul curat înaintea lui Dumnezeu. Pătimirea sa aspră pentru Hristos ne amintește clar că orice compromis cu duul lumesc întunecă sufletul omului, în timp ce statornicia curajoasă aduce neîncetat lumina cea necreată a slavei divine în viața noastră. Sfintele Mucenițe Vasilisa și Anastasia Aceste sfinte femei au arătat o bărbăție duhovnicească cu totul rară, adunând noaptea trupurile sfinților martirizați pentru a le ofere o îngropare demnă și creștinească. Prin curajul lor de săvârșit, ele au sfidat teroarea supritorilor, dovedind lumii că iubirea sfântă biruiește definitiv frica de moarte și de primejdie. Preacuviosul Leonid, episcopul Atenei Ca păstor al cetății Atenei, preacuviosul Leonid a îmbinat înțelepciunea cu smerenia, conducându-și cu bâlândețe turma pe calea strâmta mântuirii. Pilda vieții sale luminoase rămâne înscrisă în paginile acestui sinaxar drept o mărturie a faptului că dreapta credință rodește prin iubire. Un sfat extras dintr-un calendar ortodox 15 aprilie. Bine alcătuit ne arată că bâlândeța ierarhilor este însă și temelia păcii în biserică. Sfinții mucenici Teodor Preotul și pafsolirc. Slujitori devotați ai altarului ceresc, acești sfinți au primit pătimirile cu bucurie, neînfricoșându-se deloc de amenințările goale ale tiranilor. Mărturia lor de credință, alături de Gertfan care sfinții apostoli Aristar H., Put și Trofim și-au dat sufletele. Întregește soborul celor care au ales împărăția cerurilor în locul slavei de șarte și trecătoare a acestei lumii. Ce putem învăța astăzi și cum aplicăm în viața noastră? Gertfa apostolilor și transformarea casei lui Pud într-un locaj de închinare ne învață să facem din propriul cămin o mică biserică. Putem aplica acest lucru adunându-ne zilnic familia la o rugăciune scurtă de seară și oferind cu dragoste găzduire sau o vorbă bună celor aflați în necazuri